Länsman och kompani Ja, hej och välkomna till Länsman och Company och idag har jag med mig Konrad, hej Konrad. hej hej så Länsman. hej hej eh, Och så är det väl tänkt att eh, jag pratar lite med den här Bobsor och han eh, skulle väl ringa in här liten, om en liten, liten stund var det tänkt. Trevligt, ja. trevligt. Så han får vara med lite här också. Eh, men mina damer och herrar, först och främst så tänkte jag att jag skulle ha en liten frågestund här. Mm. Ja, att vi skulle spåna lite Och nu, nu vet faktiskt inte Konrad vad det är för frågor Som jag ska ge han Så mm. det blir lite, lite intressant Det jag ser lite förvånande Eller hur att han kanske blir lite förvånad mm. Ja, eh, ja eh, Då tänkte jag fråga då Om han kunde gå tillbaks I sitt lilla vänstertänk Som han hade förut Och eh, undra lite hur han skulle ha reagerat om han då faktiskt själv skulle vara tvungen då att dra sitt strå till stacken för mångkulturen som han, ja vad jag antar att du älskade den väldigt, väldigt mycket. Mm. Mm. Eh, då är ju frågan då först och främst, hade du som vänster varit villig att spendera all din fritid med att hjälpa så kallade flyktingbarn? Nej, alltså grejen är ju, folk som är som gillar invandring väldigt mycket, det är ju ytterst, ytterst sällan de, de verkligen gör någonting. Utan det här det är ju väldigt mycket snack och jag tror det, hjälpt, det hade nog hjälpt mig också. Jag hade lite planer och så här, man kan ju vara någon slags eh, liksom mentor till nyanlända flyktingar och fika med dem och sitta och prata och sådär. Det vet jag att jag anmälde mig till men det blev inget av med det. Men längre än så tror jag inte jag hade sträckt mig utan det är ju väldigt mycket snack bara. Det är ju lätt att snacka om att ja, men vi ska släppa in mer flyktingar när det inte är, det är bara skattepengarna som går om man säger så. Det är inte mina personliga pengar, trots att det är mina personliga pengar i långa loppet. Men det här upplever jag, och även att, att jag kände liksom inga invandrare. Det var inga invandrare alls i mitt gäng, så vitt jag vet. Så det är ju mycket, mycket snack och väldigt lite verkstad. Mycket teorier och mycket tankar och det här att man, man är så snäll fast man gör ingenting. Man tycker bara snälla saker. Mm. Och det är väl lite det som är hela problemet här. Det är lätt att sitta och tycka och spendera andras pengar. Det vill säga statens pengar. Det vill säga alla våra pengar. Och det är väldigt svårt att göra någonting. Mm. Eget och konkret. Vilket är ju såklart en fruktansvärd dubbelmoral. Mm. Men apropå pengar då. Eh, om man skulle tänka så här. Om du verkligen tänker in till din mest, mest, mest vänstervridna period. Skulle du... Skulle du då ge bort sig, ja eftersom det är så synd, det är, alla säger det, det är så synd om invandrare i Sverige och de är, blir nya, eh, ja, lågklass, ja men verkligen så där. De, de har det jättesvårt och så. Skulle du ge halva din lön till arbetslösa invandrare i Angered? Absolut inte. Du skulle inte ha gjort det? Nej, nej det skulle man inte ha gjort. Jag skänkt lite pengar till, till typ Sida och Röda Korset och sådär för att hjälpa. Folk på plats. För det gör ju pengarna så Vansinnigt mycket mer nytta Det, här, det här är odiskutabelt för det kan nu, nu, för... nu, nu, nu låter du som en rasistisk Sverigedemokrat <här> Jo jo men även då tänkte jag För det var ju en av de här frågorna jag inte hade svar på Varför ska vi inte hjälpa folk på plats Det visste jag inte riktigt Och ville helst inte prata om det För på något sätt skulle man hjälpa dem på plats Och hjälpa dem i Sverige och hjälpa alla Precis som att det fanns hur mycket pengar som helst Och spendera på vad man ville Så är det ju tyvärr inte allt handlar ju om pengar och Sverige har inte mycket pengar som helst. Och då tycker jag att ska man nu räkna liv, ett, om, om liv nu är lika mycket värda, vilket de bör vara, så bör det ju vara mycket vettigare att rädda liv för fem kronor i något flyktingläger utanför ja, vart de nu finns. En lägga, och kan det kosta i Sverige, 21 000 kronor per dygn för vissa flyktingar. Mm. Uh, och det här är en sån, det här, det här kan man ju inte få ihop logiskt, det här går ju inte att få ihop logiskt på något sätt. Så du menar att som vänster så tänker du som en Sverigedemokrat? Ja, men, jag skulle inte säga att jag tänkte på det. Alltså, det var ingenting man uttalade så här. Men, men det, var ju, det var ju en av de här många frågorna man inte hade något vettigt svar på. Mm. Och jag vill ju Även då ville man vill ju vara logisk och ha bra svar. Och mycket saker hade man ju ett ganska bra svar på. Men det här var en av de sakerna som jag inte kunde få ordning på. Men så att trots att du var så vänster så var du inte så givmild som... Nej, men jag tror du kan nog fråga väldigt många vänsterfolk, i ytterst vad som är beredda att, att, att ge jag menar, halva sin lön. Det tror jag inte du hittar någon som verkligen gör. Folk kanske säger att de skulle göra det, men mycket, mycket få procent som verkligen vill göra det. Mm, det, är alltid, det är alltid någon annan som ska hjälpa då. Alltså, är men, någon men, annan. Alla, alla ska mm. vara goda. Mm. Ja, precis. Men nästa fråga då. Skulle du, som när du var vänster, skulle du låta en somalisk familj på åtta personer flytta in i din lägenhet under sex månader eftersom SOS var så rasistiska så att de inte hade några lediga lägenheter? Ja, nej, givetvis inte. Um, frågan är väl hur jag skulle försvara det, men jag kan tänka mig att jag skulle försvara det på något sätt att, uh, nej men jag betalar ju skatt och det här får ju regeringen sköta och de, uh, de prioriterar pengarna fel eller, eller något sånt här. Mm finns enligt samma tänk borde man bjuda in alla uteliggare. Det är väl synd om de också. Men mm. det är ju väldigt sällan någon gör det. Ja, de är inte uppe på tapeten ens i närheten så mycket. som man inte någonstans. Vil i Vilket är konstigt för att jag menar, det är bättre att bo på en flyktingförläggning än att bo ute. Ja, flyktingar. alla helst dagens flyktingförläggningar förläggningar som är slott, mer eller mer. Ja, ja, fina herrgårdar och, och ja, det, det, lite, lite finare ja. ja absolut Sen har vi mm. sådana personer som verkligen gör affärer av det också som till exempel, vem då? Bert Karlsson tänker Precis, du Precis, Bert Karlsson ja eh, Som han sa när jag kollade på ett klipp där Om det där och han sa det typ, ah, Jag skulle ljuga om jag inte sa att det är för att tjäna pengar mm. eller Ja men han är ju ärlig i alla fall Det får man ju säga mm, Ja men man tycker Då satt jag med och väntade med någon, någon kommentar i stil men, men inte kan sätta pengar på och, Alltså att det, det är Verkligen det som spelar roll När det handlar om stackars invandrare Men det var ingen sån fråga faktiskt Nej. Inte vad jag i alla fall Nej jag tror inte det kom någon sån fråga inte vad jag minns. Men kära Bert är ju en Jag har lyssnat ganska mycket på henne Jag tycker han är rolig att lyssna på Han är ju en affärsman ut i fingerspetsarna Men jag kan ju ändå tycka att Han, han, han borde ju själv tycka det är grisigt att, Han tjänar ju inte pengar Han tar ju skattepengar för att systemet är så sjukt Det är inte så att han har en bra affärsidé Han utnyttjar ju ett, ett hål i lagen Kan man ju säga nästan mm. det, är, det är ju inte alls okej okay och Nej. riktiga, ärliga affärer, det kan man göra och sådär som man har gjort väldigt mycket innan med sina, liksom, sina skivbolag och, och sånt här men det här är ju bara luren drejeri mm. Mm. ja mm. Av så än så länge känns det inte i alla fall som att du, det var ingen bra vänster så här riktigt som de får att låta i alla fall att de, de, de vill ju så gärna hjälpa och de vill ju så gärna att vi ska ta emot oss så de vill ju ja. men, men samtidigt verkar inte vara som att tänket inkluderar inte att man faktiskt faktiskt ska göra någonting. Nej, precis. Nej. Ja, men det ska ju någon annan göra. Ja, mm. det är det. Man, ska, man ska bara prata och inte göra något själv. Nej, Nej precis. Eh, ja, som vänster, hade du åkt till Mellanöstern för att hjälpa utsatta människor trots att risken för att bli dödad var väldigt stor? Eh, det hade jag nog i alla fall kunnat tänka mig att göra. Um, faktiskt. Och det kan jag väl faktiskt känna att jag hade fortfarande än idag kunnat åka till ett, ett riktigt krisområde. Där man verkligen kunde hjälpa till på riktigt. Det hade jag kunnat tänka mig göra fortfarande. Och på den tiden absolut. Men då hade man ju åkt kanske till. Jag vet inte vart man hade fått för sig att åka. Jag vet inte, jag, jag sökte som volontär någon gång sådär. Och som sagt, det skulle jag fortfarande kunna göra för att jag hjälper gärna folk på plats. Det tycker jag är viktigare att få deras länder att funka till exempel. Man ska inte ta hit alla problem och, och göra dem till våra. Så det tror jag absolut jag hade gjort. Mm. Mm. Eller, alltså om risken att bli dödad hade varit stor såklart. Man hade inte utsatt sig för livsfara. Men återigen så var det bara tankar och en vilja, mm. men, men ingen... Ja, inget, inte, inget att göra. ingen gjorde inte det där. Nej. Mm. Nej, men det är inte helt okomplicerat. Jag trodde ju att, man var, att de jättegärna ville ha en. För att man kan tänka sig att jobba gratis. Men så var det inte riktigt. utan De sökte ju mer specialkompetenser då, Civilingenjörer och läkare och så här. Mm. Och jag har ju ingen sån utbildning. Nej. Ja, skulle du ha blivit en politiker för att sen tvinga på kommuner invandrare trots att de inte ville det. Bara för att du ansåg att det var rätt. Hmm. politiker känner jag ju mycket mer att jag skulle vilja bli nu när jag har någonting på fötterna jag tror på den tiden, alltså hela det här började ju med att, nu glider jag lite ifrån ämnet, men, men det, hela min omvändning började med bland annat att jag inte förstod varför ingen tog i debatten med Sverigedemokraterna och jag tyckte det var så konstigt för jag upplevde ju att jag skulle kunna liksom sätta dit Jimmy Åkesson utan problem, för han var ju så dum och hade så onda grejer men sen när jag började forska i detta så, så började jag ju förstå varför ingen tog debatten. För att det är en debatt man alltid kommer förlora. Mm. Det finns ju inte så mycket bra att säga om invandringen. När man börjar prata om ekonomi och brottslighet och så här. Um, och, men däremot de här kommunerna som du pratade om som inte ville ta emot invandrare. Det var, ju, det var ju dumma rasistkommuner. Det var inte mm. med det. De gillade ju inte bruna människor. Det handlade ju bara om det. På något sätt var en hel kommun rasistisk. Jag vet inte... Jag kommer inte ihåg namnen men det var ju några namn som slängdes runt. som, som liksom, Där bodde det onda människor tyckte man bara. Och man såg det inte riktigt som ett tvång utan man såg det mer som att ja, men de ska väl också hjälpa till. Mm. Lite så man såg det. Mm -hmm. Ja men varför? Så det, det var bara ren rasism? Alltså tror du att de anledning att de inte gjorde det då? Alltså, det, var, ja, det, det. det var bara det. De var, ja, för, varenda en i kommunen var bara rasister. Precis, för det andra, med liksom att det var ekonomiskt ohållbart och sådär, det, det fanns inte. Och det tycker jag, det ser man ganska sällan nu också i debatten. Utan det är bara att folk, folk som är emot invandring, de är rasister. Mm. Och det är väldigt enkelt att sätta den etiketten på människor. För är du rasist så är du ond och så behöver man inte prata mer om det. Då är det de onda man ska bekämpa med de, med de goda krafterna. Okej, okay. mm. och nu går vi tillbaka till vänster här igen då och tänker så här. Du... La ut en bil på blocket och en invandrare ringer och man har ju mm. hört det och läst mycket på nätet att många har många, ja, en hel del grejer att berätta om invandrare som ringer och, och vill när man ska sälja någonting. Men ja, mm. Mm. en invandrare ringer och vill pruta ordentligt mycket, alltså verkligen otroligt mycket. Mm. Och du tvekar då på det eftersom det här känner ju att nej, men den är ju värd, bilen är värd mycket mer än så. Men mm. så visar det sig när han undrar lite, ja men vad kan man hämta i så fall? och så, så, så visar det sig att ni bor i samma lägenhetshus. Så mm. han vet vem du är då. Mm. Och då hotar han med att sprida ut att du är rasist i hela området där. Om du inte säljer, bil, säljer bilen då så billigt som han, han vill, skulle du ha gjort det. Oh, oh, oh. Nej, nej det skulle jag inte ha gjort Det tror jag faktiskt inte För jag är ju, Då var jag inte alls rädd för den här rasiststämpeln För då var man ju så långt över på andra sidan Så man skulle väl kanske mer skratta åt det Men däremot är frågan Om jag hade kopplat ihop detta med att han var invandrare För det borde jag inte ha kunnat göra då För alla är vi ju lika på något sätt Ja men jag på den gjorde tiden. du verkligen Tänkte du verkligen på blodigt allvar Tänkte du verkligen så att Nej men det där är inte en invandrare du tänk, Tänkte du verkligen så? Jag tänkte nog att det var en, en, en dum människa bara. Och såg. Jag menar, är man blind och vägrar se det så vill man ju inte dra kopplingen helt enkelt. Men en idiot är en idiot vart den kommer ifrån. Och så är det ju. Men många som jag tycker beter sig idiotiskt nu är ju inte födda i Sverige, om man säger så. Mm. För det där har jag funderat mycket på. Hur, hur, hur kunde man missa det? Men... Men det är inte så konstigt för att, alltså vad står det i tidningen om det är en gruppvåldtäkt? Ja då är det fem svenskar. Mm. Mm. Och då tänker man ju att ja, de kanske var invandrare, ja de kanske var svenskar. Och då får man ju såklart uppfattningen av att det är en mycket jämnare fördelning än vad det är. Mm, ja. No. Så man ska, inte, man ska faktiskt inte vara man ska inte vara så hård mot vänster Man måste, man måste förstå att de, de vet inte. De vet mm. inte. Och det hade varit samma med dig om du hade haft den världsbilden som de har. Mm. Det är faktiskt som alla. Men som tur är, som sagt, där, har jag sagt flera gånger. Men, men börjar man bara öppna med, alltså, Är man lite på avpixlat till exempel. Eller någon sån här liknande blogg. Så det går ganska fort om man bara är beredd. Att, och om man, om man gillar sanningen helt enkelt. Men en liten lyssnafråga då kan man sticka in här. Har ni själva några erfarenheter av att ha lagt ut någonting då på blocket? Eller vad det nu är för sida och... Och invandrare har ringt och hur har de betett sig? Har det varit så som många säger att de kan vara väldigt otrevliga och försöker pruta jättemycket? Och så så att, har ni någonting att säga om det så skriv en kommentar. Mm -hmm. Så tar vi nästa och sista frågan. Och den är så här. Skulle du ha infiltrerat ett nationalistiskt parti i syfte att sabotera? Som till exempel Sverigedemokraterna. Eller mm. ursäkta, socialkonservativt. No. Ja, ja, ja, precis. Um, nej, det skulle jag väl inte ha gjort, tror jag. Uh, det låg nog inte riktigt för mig att sabotera på det sättet. För jag är ju ändå, uh, trots att jag inte tycker att demokrati kanske är det bästa sättet att störa ett samhälle. Så är jag ändå väldigt mycket för att alla ska få tycka och tänka vad de vill. Uh, och gå in och sabotera en annan organisation. Då är man ju, det är ju, det är ju elakt och dåligt att göra om man säger så. Uh, den fria diskussionen är ju alltid det vi måste försöka hålla oss till. Mm har jag tycker inte att uh, demokrati, vad, vad, vad tycker du vore bättre då? Ja, det är ju det, jag, jag har inget bättre tyvärr. Men um, jag vet, vi har pratat lite om detta, det här med att, att jag som person ska, ska besluta hur hela Sverige ska drivas ekonomiskt och politiskt. Jag har inte den kunskapen, jag tycker man borde överlämna det till folk som, som verkligen kan istället. Jag, jag vet ingenting om Sveriges ekonomi, jag vet inte vad som är bäst. Jag vet inte om vi ska vara med i EU eller inte, jag vet inte om vi ska ha euro, jag vet inte... Hur socialförsäkringarna borde fungera. Utan, men det, här, det finns ju däremot folk som vet detta. Som har forskat på det. Som sitter på all statistik. De borde ju fatta de här besluten. Nu tycker jag alltså att mer kunniga människor ska sitta där istället. För att ja. Ja, till exempel att eh, någonting går igenom då. Bara för att flesta har röstat på det. Men de kanske inte vet lika mycket om det. Som den andra delen som är färre så att säga. Nej men precis. Och, och hur röstar folk? Jag menar hur många, hur många har ens lite politisk koll oberoende av vad man röstar på, de flesta har ju ingen aning alls utan de, de kollar på någon debatt och så hade någon en snyggare slips eller var trevligare eller var lite roligare eller då som, som det är någon politikerskandal ja då röstar man inte för det partiet trots att den här skandalen antagligen inte har med partiets politik att göra, det verkar som i Sverige och i hela världen har vi väldigt svårt att skilja partimedlemmar från partiet, för ett parti är ju en samling åsikter mm. vad individer i partiet gör på sin fritid är ju helt ointressant men det verkar vara väldigt svårt att skilja. Så, så demokrati, det hade ju funkat om alla hade varit hyfsat pålästa. Men det är de ju verkligen inte. Eh, då kanske man kan ta och sticka in lite snabbt också med den här frågan. Eh, som var från en person då på, eh, ja, han kallar sig punkt, punkt, punkt. Han mm. frågade, fråga konrad, vad han tyckte om svenskarnas parti när han var vänsterpartist. Mm, jaha. Ja, det var ju bara nazister. Det var bara nazister. Var nazister. Ja, alltså, så Sverigedemokraterna var ju, kanske inte nazister, men väldigt nära nazister. Mm. Och då kan man ju tänka sig, alltså, och nu när man vet vad de står för så är det ju bara veckande. Men, men Svenskarnas parti då, som är lite mer extrema, eller de ska, kalla, ska inte ens kalla det extrema. Eh, de var ju självklart nazister, men man tänkte ju inte ens på det. Man hade ju fullt upp med, med SD. Så det betyder, alltså, känns det som att vänstern överlag tar SD mer på allvar då, menar du, än Svenskarnas parti? Nej, men alltså, ska man säga, Sverigedemokraterna var illa nog. Ja, men alltså, de var... ta tar det som ett, alltså SD som ett större hot med tanke på att de har mer, alltså det går bättre så att säga. Ja, jo, jo, absolut, absolut. Givetvis. De flesta har inte ens hört tala som om svenskarnas parti, tror jag. Det är väl ett gäng eller någonting, tänker man väl, som man har sett på tv. Ja, då fick eh, punkt, punkt, punkt svar på sin fråga. Mm. Eh, men vet du vad, eh, Konrad? Vad? Nu har vi Bobsör här som ringer in, så nu måste vi ta en. Självklart. Ja. ja, hej och välkommen Bobsör. Ja, hallå, hallå. hallå. Se, det var ett tag sedan. Ja, det var det. Ja. Synd. Synd. ja, men nu är det här i alla fall. Jag såg att det var någon som hade kommenterat och undrar var du tog vägen. Och då skrev jag ju till dig där då och skrev att jag hade ju faktiskt tänkt undra om du. Hade lust att hoppa in, ringa in lite här och vara med. Och det trodde du inte på, men så var det, är det faktiskt. Så, ja, eh, så nu är du här i alla fall. men Är det bra med dig då? Ja, det är ganska lugnt alltså. Det är ganska lugnt. Ja. Själv då? Jo, det är lugnt. Det är, lugnt. Det är kul att köra in, spela in ett nytt program nu och så hoppas vi att lyssnarna tycker det är kul också. Det är bäst för dem. Men, ja det är bäst för dem <laughs> Men vi tänkte ta och prata lite om Indien. Inte kanske indien överlag, så där, utan Indien och dess lik i vattnet. Och det är ju en väldigt i ögonfallande rubrik, eller kan man väl säga. Mm. Vi tänkte ju prata lite då om jag tänkte höra lite hur ni tänker om den här floden där återigen, vad heter den nu igen? Uh, floden gangnes. Gangneset. Gangnes Gagn ja. Uh, det är ju en speciell flod, kan man ju säga. Den, jag var inne på en hemsida, kommer jag kommer ihåg för relativt länge sedan, och såg en massa bilder från ja, hur, det, hur det var. För den är ju helig, alltså, ser om de. den här är jättehelig. Så de badar i den, och de borstar tänderna, och så, och tvättar sig, och sådär. Men vattnet är ju inte så rent, kan man ju säga. Det, det är inte någonstans rent överhuvudtaget. Jag såg. Hur många bilder som helst på lik, alltså människor, döda människor som flöt runt där och, och alltså var ruttna och låg på trapporna ner till. Alltså låg skelett liksom verkligen i princip mm. också och, och så är det en massa avföring och så var det döda kor också och allting och de badar där och borstar tänderna som som ingenting. Nej, men plus att alltså, många avlopp går ju direkt ut. Både från industrier och från hushåll. Så man kan ju bara tänka sig vad det är för gägga många det mm, ja, men kan någon av er förklara för mig hur det kommer sig att man eh, för det är ju uppenbarligen, alltså det är väl en religiös ja. sak, ja. Det är ju inte svårare men, än så. Nej, men hur Alltså hur, hur, hur kan man göra så Nej, men, alltså, vad, vad tror ni det är liksom de, Att de inte tänker på det då Alltså ens att reflektera över Att det är faktiskt väldigt skadligt Såklart Och, och så Jag vet inte vad är medellivslängden egentligen i Indien Ja det vet jag faktiskt inte uh, men, men jag läste Inte så långt Nej, den är inte så lång. Och så läste jag att man, man tror att eh, alltså 80% av sjukdomarna i Indien kommer från, kommer från vatten. Och då får man väl anta att den här floden har en väldigt stor del av det. Alltså 80%! Oj! Det är ju nästan alla sjukdomar. Ja. Och upp till en tredjedel av dödsfallen kan bero på den här floden, misstänker man. Ja. Vilket ju inte är så konstigt. För det är ja. en ganska fattig befolkning. De har ju inte råd med så mycket medicin. Får du någon skön magsjuka, diarré så... Ja, man kan ju dö och sånt. Det är inte alls svårt. Nej, nej. Men... men det är ju religionen och jag måste säga ja, lite fördomsfullt tänker jag att de har ganska låg utbildningsnivå i Indien och de kanske inte ens vet om hur bakterier funkar och att det existerar och, och så här, utan det är religionen som gäller. Men att de inte blir och man tänker barn också som är där, för det är ju barn som är leker där och allting borde de inte bli, jag menar jag tänkte själv om eh, du hade en grabb Kalle på sex bast liksom och hoppar i sjön och, och plötsligt så ser han en massa lik som flyter runt där runt och allting. Vad skulle, vad skulle hans reaktion vara? Ja, rätt stört. Men vi får nu kalla uppvuxen vid den här floden så de är väl vana vid det, får man väl anta? Ja, men även om de säger att det, det med all säkerhet så reser det väl folk från hela landet antagligen dit för att bada i den där undrar de gör då föräldrarna och säger bara så ni vet kära barn så flyter det runt lik här men det är ingen fara det, det, det, det, det, det peta inte på dem bara nej men alltså, jag förstår inte det, det är det här hela religiösa grejen som inte jag, jag som ateist förstår mm. uh, och jag tar väl fin, ja, du är ju ateist atti, också då Conrad. men mm. Bob så är du också ateist eller? Ja jag är väl uh, lite asatroende kanske lite asatroende? asatroende. <laughs> Okej okay. inget extremt nej, nej. Okay. Um, men i alla fall att, att, att religion och religiöst tänkande faktiskt kan vara så, så starkt som man är liksom, ja men för, för en flod. Alltså, är det någon av er som vet varför den är helig? För nu måste jag säga att jag är lite obildad här, nästan känner jag mig och jag kommer inte ihåg varför. Nej jag vet inte mer, det är väl bara att någon fick för sig det för några tusen år sedan Nu är den helig. Men jag måste bara säga, jag, jag som artist vill ju, vill ju mena då att vi tycker det här är helt sinnessjukt konstigt att den här floden skulle vara så helig. Men, men för mig är ju inte det här konstigare än att Jesus skulle återuppstå eller att man ska be till någon slags gubbe som ska, som ska uh, hjälpa en i livet, alltså den kristna religionen. Mm. Det är ju bara att man är van vid den ena och inte van vid den andra. Mm. Så det ena är ju faktiskt inte konstigare än det andra egentligen. För allt är alltid ju helt sinnessjukt tycker jag som har med religion att göra. Det är ju så fullständigt ologiskt och helt orimligt. Och, alltså ingen bevisbörda då givetvis. Samma med det här att offra eh, djur till alltså, gud så att säga. Mm. Eller sin gud. Just det här tänket förstår jag inte riktigt. Att, ja men nu, nu, jag, nu, nu ska jag offra någonting till, en, till min, min gud. Att jag tar ett liv. Mm. För att, varför? Ja, det är så himla konstigt Och just då särskilt om Gud då är allsmäktig och allt det här Då ska man ändå hålla på och fjäska för den hela tiden Annars är han mm. dum det, det är så himla konstigt Men det är ju hela Guds, vilken Gud man än tror på så är, Man är ju ute och cyklar väldigt mycket tycker jag ja. vad, vad säger du då, Bob så? Ja, det är ju lite samma spår där Det är ju lite knasigt alltihopa ja. Med offrande och, Om man nu är allsmäktig och kan göra lite vad som helst Så mm. vad ska man någonting mer att göra? Ja, eller hur? Och men det här förstår man om man tänker lite att för flera tusen år sedan innan vi visste någonting, då förstår jag att man trodde på en gud. För det är ju, det är ju en ganska rimlig sak att tänka. Och då kanske man tyckte att ja, men det är bra offra, fick man för sig. Men jag menar, nu är det 2012. Det är dags att vakna upp lite nu. Vi vet ju väldigt, väldigt mycket mer saker. Mm. Det är ju bara traditioner som hänger kvar. Mm, så... Ja. Religion är lite ologisk kan vi väl säga. man väl mm. säga. Mm. Man väl och sen var det en sak nästa ämne då som du var lite tänk, föreslog här som vi skulle prata om lite det somaliska analfabeter det är ju mycket uppe på tapeten och så. Mm. Vad, vad, vad tänker du runt det Kondrad? Um, jo men jag, jag tänker jag läste ju um, jag minns inte vad det var. Det var väl och det var Jimmy Åkeson som hade uttalat sig om detta och han fick ju massa mothugg direkt att vi att vi minsann inte vet hur många somalier som är analfabeter och sådär kan man ju inte säga. Men i Finland hade de ju kollat detta och jag för det var, nu är jag inte helt säker men jag tror det var nio av tio somalier i Finland var analfabeter. Oj då. Och då är ju på något sätt snacket att, <laughs> ja nej men de analfabetiska somalierna de åker till Finland men vi i Sverige, vi får minsann de bra analfabeterna, eller de bra somalierna. Mm. Det här är ju ett väldigt konstigt tänkande Och, och som, jag, som jag sa till dig lite innan den här sändningen Varför skulle de kunna läsa? De har ju inte så bra skolsystem i Somalia Så är det ju Vem skulle ha lärt dem läsa? Läsa är ganska krävande Det är ingenting man lär sig hur lätt som helst mm. och, och varför är det fel Att påpeka att de är om att, Som är alfabeter Om de är det Det ja. Det är, lite konstigt med det där. Det är ju, låter som att det är rimligt att säga om det är deras eget land Men sen om de åker till oss Då får man ja, inte säga det plötsligt Nej, för det, det är elakt och så. Men men det här är en kunskapsfråga. Det är inte... Jag har jag är på geografi. Är det, är det taskigt att säga det om mig då? Fastän jag är det. det är så himla konstigt. Nej, men du är ju vit så att du kan ju säga negativt nej, om dig själv. Ja, det själv. Så det spelar ingen roll. Nej, nej. Ja, för vem? där undrar jag lite hur tänket går. Vem, ja, som Bob står och säger här, har de, har de lärt sig läsa då på vägen till Sverige på något sätt? Eller vad är, vad är tänket? No. Och sen realistiskt Om du är kommer till Sverige och är 35 år Och inte kan läsa När ska du då börja jobba i Sverige undrar jag För jag tror att det är väldigt svårt att lära sig läsa som vuxen Jag tror att man lättare och att lära sig detta när man är liten Man har ju, man har ju oftast lättare, lätt, mer lättlärd När man är liten mm. Och då kommer också liksom att börja förstå Ett skriftspråk Lära dig då, för du vill lära dig somaliska först antar jag Och sen ska du lära dig ett helt nytt språk Och sen ska du börja jobba mm. Vad tar det här i bästa fall Tio år Typ. Ja. Ja. Ja. Och under de här tio åren så kostar de lite pengar. Ja. Jag lyssnade på ett eh, klipp igår från, eh, ja det var Sveriges Radio då, och Jimmy Åkesson var med en sväng där och så pratade de om, om eh, arbetslösa och invandrare då som går på SOS och så, så var det ju någon som... Eh, de intervjuar bland ja, några stycken och så var det en kvinn, invandrad kvinna som hade bott i Sverige i 17 år om jag inte minns fel och hon hade aldrig haft ett jobb och, och hon stod där och pekade just i hela det här området där så var det typ säg, cirka 90% drygt som var invandrare och alla gick på bidrag mm. och då, då är det ju liksom såklart att det, jag vänder om det, det enda då kan, kan man egentligen inte säga att jag tror inte att det enda är att de är kanske inte har... Sveriges standard i gällande utbildning utan allting har ju såklart med vilja att göra mm. Vill man inte anpassa sig, vill man inte nå någonstans trots de möjligheterna som faktiskt finns i Sverige då är, då är det klart att det inte blir någonting och då blir mm. det ju istället bara kostsamt Ja men jag kan väl tycka att det, det är helt Ö, alltså, vad, vad kräver man av de här faktiskt stackars människorna, du kommer till en helt främmande kultur, du får massa pengar ja och då ska de på något sätt själva, tänker själva då anpassa sig till en sån otroligt vansinnigt, uh, alltså det är en annan kultur än i Somalia, om vi nu tar Somalia som exempel och då ska du bara på eget bevåg sätta dig och plugga stenhårt och lida och svettas för detta, men du får ingenting för det, Får ja. du inte plugga får du precis lika mycket pengar, jag kan säga att jag hade ju aldrig gjort det Mm. Eh, får jag fråga Bob så här då Där du bor någonstans i vårt Avlånga land, hur ser det ut Där vet du någonting hur det ser ut med Invandrare där, om det är många som jobbar Eller om det är många som är arbetslösa Verkar som eller? Just i den byn jag bor så är det Väldigt lite invandrare överhuvudtaget Vi har ju några från eh, Sydasien eller något sånt där Men eh, jag tror de Jobbar till viss del Eller pluggar jag vet inte, de har varit här hur länge som helst man. Mm. Jag vet inte vad de gör. Så det är inga, det är inte somalier och araber och så. Nej. Inte alls? Nej. Nej, jaha. Det var Eller ja, det fattigt. finns ju några pizzaturkar och sånt här men. Pizzaturkar, ja. Mm. <här> uh, jaha, uh, ja, och de jobbar ju då tydligen. Ja. <här> ja. <här> Om de är pizzaturkar. Men uh, jaha, ja, men då är ju det nästan. Det lät ju nästan ovanligt att jag på att säga i dagens Sverige att det inte. Det är inte bont det är så många invandrare där, nej. Hur, hur många skulle du säga så överlag då i, ja är det, är det, no det, det är inga, inga höga siffror då menar du alltså eller nej alls? Nej det är det faktiskt inte, det är väl ett 30 tal kanske. 30 tal av ungefär? Ett och sex tror jag vi är här. Okej, okay. ja det var ju. Så det är, det är en liten by jag Ja det var ju ingen jättehög procent Nej, Så att ni har kanske Även det där låt. Vad säger du Conrad? Det måste vara en rasistisk racistisk by det där Allt de... är rasistiskt Ja men bara, bara 30 stycken ja. är 1600. Det skulle ja. ju kunna vara minst lika många invandrare Som svenskar där då Ja absolut eller 3 400 Tycker jag på ja. stålbord Det får ni ha råd med Mm. Ja, det får ni ha råd med. Mm. Hör här här, så nu, nu, nu får du styra upp det här. Vet du. Mm. Jag ska sälja min lever snart. Okej, ja. Precis. Okay, ja. Jag Jaha, han, ser han är mer villig än vad du har vänster. Han kan sälja levern till och med. Det, mm. eh, men då det är det andra ämnet där som jag tänkte där. Nästa ämne då, det där. Finns det något folk som hatar sitt land mer än svenskar? Det var ett förslag du också hade då, Konrad mm. säger de om det då? Nej jag undrar ju bara väldigt mycket för att um, i mitt jobb så stöter man på en del nationaliteter och vart du än kommer ifrån så älskar du ditt hemland väldigt mycket. Mm. Är du på lax så pratar du väldigt gott om Polen, är du Somalier pratar du väldigt gott om Somalia, det är ett vackert land så här och, och då kan man ändå tycka att Sverige är ju ett väldigt bra land än så länge. Det är ju bättre än Polen kan man ju faktiskt säga objektivt och det är ju garanterat bättre än Somalia men man får inte uttrycka det på något sätt. Man får inte tycka om Sverige du ser man ju på debatten nu alltså det är ju, Att bara kalla någonting svenskt Det är ju fruktansvärt ja, Det svenskt, det finns väl inget som är svenskt Vad var det vår kära statsminister sa Svenskt är bara barbariet Ur, att, svensk är bara barbariet ja. var det, ja. Vad är det för vidrig sak att säga Vilket land det än gäller ja. eh, Och det vore intressant om, om ni vet något annat land Där det finns ens något liknande Um, inte det. Kan det vara så mm. att vi är världsunika? Ja, det, det är ju inte omöjligt För vi har ju en världsunik Vi Man ser ju alla men. som sitter och skriker över att SD gick med Och att det är så pinsamt att vara svensk överhuvudtaget Och mm. alla hatar Sverige Ja, och vad var det om heter han, Lars Hubinett? Känner ni igen det? Mm, Låtbekanten, någon tv-personlighet väl Det är någon sån här extrem Var det inte någon TV på tv? Eller var det någon journalist på det, eller? Ja, han är någon journalist Ja. På. Och han, han sa liksom: Låt det svenska förgås i en storm av blod. eller någonting. Ja. Ganska, ganska obagligt. Och han är ju invandrad själv, då, vilket gör det lite extra ironiskt. Mm -hmm. uh, för man kan ju tycka att uh, folk som är invandringskramare, de borde ju älska Sverige för att vi tar in så mycket invandrare. Det är väl något bra då? Men istället ska det hatas ännu mer på Sverige för att vi har så omänskliga invandringslagar och så här. Det är ja, som vi, att folk står i blir... vägen för invandrarna. Mm. Ja, ska vi åka härifrån då kanske helst. Och vi kanske ja. bara borde dra och skicka hit pengar och vi åker till något arbetsläger i Norge, kanske. Mm. Ja, det, det kanske ja, det kanske de vill att det ska göra. Eller klubba sälar eller vad de gör i Norge. Nej, jag ska bara. Det var så rasistiskt. Då. Mm, ja, mm. Nej, kanske en av Norrman som lyssnar nu och uh, skriver till uh, diskrimineringsombudsmannen. Ja, det, mm. För, förlåt. Uh, det var icke-kämpekorslig det där. Nej. <laughs> uh, men... Uh, Ja, nej, men det är ju en bra fråga. För tittar man till exempel på USA, där, där, där får de ju vara stolt för att vara amerikanare. Fast då är det ju liksom runt... Eh, mång, det är ju mångkulturent liksom, men hur bra det nu funkar är ju en annan fråga. Ett extremt segregerat land. Mm. Sverige, ja, USA är Sverige i framtiden. Ett eh, extremt segregerat land där... Mm. Svenskar är minoriteten. Vad var det nu? De nyfödda vita barn i USA är ju minoritet nu. Mm. Så att det, där, det, det, det är bara vill att se framtiden. Titta på USA. Och Kanada, de är ju också. Ja, de får vara stolta för att vara kanadensare, för att ju också i mångkulturell mening. Mm, men De är väl lite hårdare än vad vi är, om jag har uppstått det rätt. Hårdare, hur menar du? De har ju hårdare krav på invandrarna. Eh, att, att det är inte det här bidragspjosket som vi håller på med. Utan, eh, det här vet jag inte om det stämmer. Jag, jag vet inte ens vart jag läste Men de har mer... Du måste kunna försörja dig när du kommer till Kanada. Då är du väldigt välkommen. Men du måste bidra med någonting från, <coughs> från dag ett helst. Mm, Och i det. Sverige, det är samma finns sak du... i USA. Ja, så är det. Absolut. Eh, men de har väl väldigt många illegala invandrare där. Det är väl ett problem. Ja, Mexikan. Men de jobbar väl för sig ändå så. Mm. -hmm. Fast det blir, de illegala, då blir det ju inget skatt. Så det, men, ja nej, nu, jag, nu jag... Jag säger du det. Sverige är nog, det är nog i princip. Om man inte, jag vände om man ska England, kanske. Nej, jag vet inte. Det, I alla fall men... inte så långt ifrån i alla fall, kanske. Nej, men jag tror väl man får gilla engelska saker. De har väl en ganska stark kultur fortfarande. Tycker Ja, du, vad, vad får vi gilla i Sverige? svenska saker, vad ska du säga, Ikea men det är ju ja, och det är ju sålt också för sig, det är ja Det var någon som sa så bra det här just med vad som är svenskt, att vad är det för idiotisk diskussion, för de flesta säger ju en gång i veckan, ja det här är typiskt svenskt, vad det nu må vara men alla vet ju själva vad det handlar om det är ju väldigt svårt kanske att precisera det exakt det är ju lite där Jimmy Åkesson går in, inte kanske inte i fällan, men att han de hade ju skrivit där att stå i kö är ju svenskt. Och så tänkte jag nej säg inte det för nu vet man ju hur snacket kommer gå på Twitter. Och mycket väl blev det ju så. Jag gillar inte att stå i kö så då är väl inte jag svensk. Alltså när man försöker precisera exakt vad det är som är svenskt så är det ju väldigt svårt. Men jag Frå tror att alla, frågan, alla känner ju. Frågan är väl inte att man, eller grejen är väl inte att man gillar att stå i kö men att man accepterar att stå i kö. Ja, om man inte tränger inte det. Precis nej. ju det som är grejen. Och mycket med att vi, vi är så kallat Konflikträdda, det tycker jag är lite fel ord Utan det handlar mer om att vi håller inte på att gapa Och skrika och slåss, utan man försöker lösa det med ord Det är något positivt Det handlar om respekt eller? Ja men precis, vi har ju kommit långt med det Att, att, att vara konflikträdd är ju jättebra Jag vet inte varför det ska oss fram som något negativt för att, Ska man vara konfliktsökande då? Är det bättre? Och bara hytta man även och gapa och skrika och tuta Och slänga saker så fort någon är dum Så vill vi ju inte ha det Nej det är samma där, ja, vi som det där med knuten även i fickan. Visst, jag kan väl tycka att, att svenska är lite mer borde fanns även i bordet, i bordet med en gång. Men knuten även i fickan är också, kan man ju säga, positivt. Att man, man är inte aggressiv. Man, man blir inte förbannad för småsaker. Man, man, man håller inte på. Liksom. Det är ju något jättebra. Mm. Det ska vi vara stolta över, inte skämmas över. Nej. Eh, men tiden är iväg i väg, så jag tänkte att vi kanske lite snabbt där skulle ta sista då. Mm. Sjunkande betyg. Och det var vi liksom lite inne när vi pratade om, också, pratade om det med somaliska analfabeter och arbetslöshet och så vidare. Och Finland då, kan Konrad berätta lite om skillnaden då just gällande betygen, Sverige och Finland? Ja, helt enkelt. Om man ska göra det väldigt lätt för sig, vilket man kanske ska göra ibland. Finland har ju en liten invandring och de behåller sin plats i utbildningsnivån. Sverige har väldigt mycket invandring och vi sjunker ju som en sten. Mm. Och då kan man ju... Antingen kan Det här kan ju bero på något helt annat. Men såklart misstänker man ju att det beror på. Till exempel mycket invandrare som är dåliga på svenska. Och kanske inte visar respekt för lärare på samma sätt i skolor. Det drar ju ner betygen. Men även att pengar dras ju från skolan. Och Och läggs på annat. sen måste jag säga. Det här elevbestämmandet. Som är så populärt och varit populärt ganska länge. Jag tycker det är helt fel väg att gå. Elever ska inte bestämma i skolan. De ska ha möjlighet att påverka. Absolut. Men i skolan så bestämmer lärare. För man är ju där för att lära sig. Det ska inte vara någon social uppfostringsanstalt. Utan barnen ska ju gärna vara uppfostrade när de kommer till skolan. Och läraren måste ju ha rätt att säga till givetvis. Mm. Men, Men det... lite så, jag pratar ju med en som har, en, an, en kille som har växt upp i, i, i mångkulturell förort och sådär. Jag undrar om det inte är så att lärarna har lite gett upp där. att Jag fick höra att de tittar på filmer på när det är mattelektion och de får alltså lärarna frågar om de vill ha läxor till nästa alltså till nästa dag då, och eh, vad var det mer nu då? att, att eh, proven i nian det var liksom i stil med hur stavar man till bord typ mm. liksom men mm. bokstavligt talat var det typ så mm. eh, och, och, ja, då, då säger ju sig själv att man kan ju inte låta jag men det är det såklart, spelar ju egentligen inte så stor roll var, var man nu kommer ifrån det är klart att eh, många ungdomar tycker inte att skolan är så jätterolig kanske eh, och, och, och så så att det är klart om de får slappa lite så gör de väl gärna det men ja. i de här områdena så ja men det blir ju så, så, så tydligt liksom att det blir sådana konsekvenser av att vara så slapphänta mm. då som lärarna är och släppa efter och låta dem liksom springa fritt så att säga Ja, och vill man verkligen ha integration om man är allvarlig med det, då är det ju stenhårt då, särskilt invandrarungdomar. Då måste de ju verkligen få alltså med stålhandskar om man säger så, lära sig hur det funkar i Sverige. Lära sig svenska, lära sig svenska värderingar och allt sånt här. Det är ju superviktigt om man verkligen vill ha en integration. Mm. Men det verkar ju mest vara snack det där. Mm. Ja, man får inte säga åt dem att man ska göra något annorlunda för man är väl rasist om de ska bete sig mer svenskt. Mm. Men jag tänkte undra där Bob just eftersom du kommer från en mindre by och så och jag tror många som lyssnar kommer från skolor där, där det har varit väldigt många invandrare och de har kanske inte allt för positiva erfarenheter och så. I din by då där det är väldigt få invandrare och jag överlag också. hur har du tyckt att stämningen när du gick i skolan och så var? Ja just jag i skolan så hade ju en invandrare i klassen och det var ju den bråkiga, den som alltid förstörde. Mm. Mm. och det drugge ner moralen ganska hårt men om nej, du ser... det bara var en ja men om du ser överlag skolan den fungerade väl i alla fall då ja det gjorde de väl, han flyttade ju till sist ja. jo men alltså jag menar överlag att det inte är inte så att lärarna var och. och... Nej, utan... nej det var de inte. Nej, utan att det, det, det, det fungerade liksom ni hade era lektioner och ni körde på men... ja, ja. det är nog lite skillnad från hur det är uppenbarligen då i en del eh, mångkulturella förorter? Ja, och det är inte dåligt, i, såklart det inte är dåligt överallt. Men Nej. det är väl bara att tänka sig om, det, om, om man, man har ett gäng i klassen som inte är så bra på svenska, om vi säger att de är invandrare, då förändras ju ofta hela klassen. Mm. Och läraren måste ju alltid bry sig om de som är sämst, om man säger så, för att alla ska hänga med. Och då dras ju hela klassen ner av detta och den här kulturen kanske sprider sig att det blir fräckare och tuffare och en hårdare miljö och Hela, hela skolgång kan ju vara förstörd. Mm. Skolgången är ju framtiden och så vidare. och Så vidare så, så det är ganska allvarligt. Och det är meningen att invandrarna ska vara framtiden. Och ska de då inte ens behöva plugga? Hur ska då framtiden bli? Ja, vad är det för framtid kan man ju undra. Jag har ett exempel på en invandrare som inte har så bra i skolan tidigare. Jag gick en utbildning här för lite tag sedan. Och då var det en invandrare som hade bott i Sverige hela livet, så hon. Och hon var 26. Hon hade fortfarande, fortfarande problem med svenskan och mm. allt sånt där. Mm. Det är ju makalöst alltså. ja. Även i din by? Du menar i din by då? Alltså? Nej det var i eh, stad Okej okay, för jag, jag tänkte väl någon... Tänkte väl att det liksom I så fall att det är när de bor i områden Där, inte, där deras hemspråk Mer talas då mm. eh, Och då eh, blir det väl lättare så att De liksom håller sig till det Det kanske vore ännu mer förvånande då Hur det skulle vara I en liten by då där det inte finns så många, för då kanske det blir lite mer angeläget att faktiskt lära sig språket mm. som i din by då, Bobsor eh, Ja, det Alpa. finns ju de där invandrare jag snackade om tidigare de där 30-talet, de är ju väldigt många ungar och jag tror faktiskt att de kan svenska mm. Jo, men det, det, det är uppenbart det ja. det blir en såklart en skillnad när man tittar på språket eh, beroende på omgivningen såklart, jag menar, behöver man inte lära sig ett språk då är det inte alla kanske som besväras, besväras med att göra det. Nej, jag har inte de, gjort det. Nej, det är om inte då man faktiskt kommer till ett land för att man vill bli en del av. Ja, och precis. vill ja, utvecklas precis. och, och liksom arbeta och leva mm. där så. Och inte bara vill komma hit för att leva på sitt eget vis fast med mer pengar. Som avslutning här vill jag bara fråga, dig, läste ni väl om. Vad är det vanligaste namnet på nyfödda i Malmö? Mohammed Mohammed. Ja, det har det varit länge. I alla fall i England har det ju varit det. Ta, vet det. Mm. Ja, jag skulle vilja fråga mina, mina vänstervänner egentligen vad, hur känns det? Mm. För det tror jag det känns väl konstigt i alla fall. Eller? Ja, eller vad säger Malmö är ju ändå en av, kan man väl säga en av Sveriges större städer. Mm. Och då att det är Mohammed. Nu är det mm. så. Jag tror ju tyvärr Sverige kommer, eller Malmö kommer bli ett. Ett varnande exempel om inte allt för lång tid. För det är ju förvisso redan ett men det kan bli... Jo men det måste nog bli väldigt illa innan, innan det börjar läcka ut till att alltså, så vanligt folk förstår det. Ja, vänsterfolket är som vi kom fram till tidigare, tidigare program här. Där att, nej, det de, de är rasist, stäng av. Mm, ja, precis. Så att, ja, vad säger du Bob sir? Vi har svåra tider framför oss men visst ska vi väl lyckas att upplysa folk någon gång. Ja för fan. För fan. Rent ja. Så ja, jag får tacka er så mycket då för att ni var med här idag. Ja, tack själv. Tack själv, tack själv. Ja. Så ser jag fram emot nästa program och lyssnare som vanligt. Kommentera, kommentera. Så får ni ha det bra så länge. Och tack och hejdå.